اس کو برادر تو امن کلا خفیه دیل همین دا صاحب د عادت چې کلیه ذکر کای نه او یو کلیه وی لاغیت اشاره په جزیات وبانیو کی جزیا ذکر کی غره داغی جزئیه سارا اشاره بچاو کی اشاره کلیه ته کی اشاره کلی تو کی بیا دا غیر نرستو زوجیاتن دا غیر سلک جزئیات ذکر کی بیا تو کی کی دا غیر نرستو زوجیاتن مسله شروع کی چور تو ګوري نو کلیه بکی چو تا ګوري در صاحب د هدایتات ته زوجیاتن مسله شروع کای مسله د جیو تو ګوري دو مسلو ته ظاهر کیو شرکاری او پائی کی او پٹ پر یو جائز یو بلسوی نا جائز نو ما صالح زوجی حاتین داسی ما صالح زوجی حاتین ذکر کئی دار دادت تے اوزل تا گورا دو خوراک بس دا غانمو بس ہوایا دا غانمو یو ڈیرے دیدا سی پریشر دیو کو او دا غانمو سدے لیرے زمیدار کا کا چې زه چې چی کامیونو دا د غنو مدار ټول ډېرې دا درمنچې دي دا خرڅو مګنه وی وایل دا ټول ډېرې به دا باندې دا خرڅو په هر یو بورای دا چې کامیونو په یو دې رحم دنت چې څنګه زیاده کار ده هر بورای په یو دې څه کې داسي وی چه دا دیره می در خرس که دیره خرسو می آخرس پیگو او هر بورای چه کمنو پا یو دا پورا کو خرس که بورای پا اس مشتری دا پتا نیشتے چه دا دیره سو بوجای دے دا سلویخ بوجای دی که دا دیرش بوجای دے دا پتا واتا تو چې سړی تا پتا ای کنا نوزانو که پر اس کدا سلويخ بوراي دي normal سلويخ درهمه برابر اول سي يا سلويخ درهمه سلويخ بوراي زما د کال ضرورت څه کوي بورا کوي اوس د ته پਤਾ نيسته چې دا سلويخ تي دا دير شتي دا 50 تي که دې شي دته ضرورت نشي ویوا وي يا که دې شي د ضرورت نه کم يبابل زاخي خبر پويږي کنه مسله خو پاکستان امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی داسي وي وي چې یو بوره ای خو بس بیا یقینی شو دا صحیح دا. دا دا شو را بیا چې کمونو ناجایز ده ها کپه دې مجلس کې بایو وي چې راټول ډېرې چې ده کنه دا صحیح خبرایي ده په جهالت را پښو کنه ها جهل څه شو یا به دا مجلس کې و شروع شو و یوازې چې ناپیته چې سوبو جاي دي چې ناپېکو نو معلومه شو چې څلوه څه او اوه د مشتریم خو هغه و چې بس صحیح شو زمام څلوه څه دي فکار دي بس بیا په ټولو کې څه شو صحیح شو او کانادا څخه نو په یو بورایتي سیده او په نورو کې بیا سنګه صحیح نه ده ځایره خبره ده ځکه چې کېدې شي یا د چې کم دنو د ضرورت نشوي سیواوی او یاد ضرورت نشوي کامي نو مابيا مجهولا مابيا صدا دا غي په وجه سری مجهول لي نو جهالت د مبی مفسد چالي ته بي ايدي او بس بیا صدا بس و من با صبر ته چا چې خرص کوي او ډيره د ہاری او بورائے چھے کمدنو دے دینا پہیو روپائے باندے و جاز الویعو فی قفیدن واہدن پہیو بورائے کہ چھے کمدنو بیعو سیدہ فنیس دیوام مگر ان یسمع جملت قفزانی ہا چھدے تا یسمع چھدے متعین کی طول بورائے وقالا صاحبینوی صاحبینو مذہب حاصل صاحبینو مذہب اغه وی کټول چې کمندونو خو دل او کټولونو دي خو دل پر شدا سیوی شهرې او بورای پوسودا او یوبانی نو څه شهدا سیدا په ټولو کېوم سیدا لکه اوسم سیدا او کبیر رستو چې کمندونو دا کوم صدا نو مجلس کې تعینو شلوم صدا سیدا او کمجلس کې تعینو نو شنو دې تعین ممکن ټول کیسې کی دا و او قال صاحبنو فی الوصفین فدواړو کې چې کومو جائز ده یعجوز فی وجهین جائز ده چې کومو په دواړو کې یاره ټولو بورو تعین شوی دی او کو هلواځین دا و امام سبلخو دلیل ماوی چې انو تاسو زرا الکل وسمن غدا ویل شو چې په ټولو بورو کې سید امام سیبونوله ټولو بورای سره نه دي معلوم نه نه کوم وايي چې ټولو بورو کې سیدا او دا ټولو بورای د ضرورت د مشتری نه سوي یا د ضرورت د مشتری نه سوي کمی وی نو معلومي ټوله نه دي چې ټولو ته کوم غلا ولې نشو او خالص رد کولې مو نشو کولی د یوی بوره قیمت خوایل دیګا نو عقل متيقن شو عقل یوی بوره داغي نو مغه څه لشه مېدې او داغي کیمت هم خدل شو دی د یوی بوره سمون معلوم دی یوی بوره مبيو معلومه ده مدي که صحیح شو دی, دی نه صحیح واک سم شو امام سوي چې ګراندي اړول د دې به ټولو بورو تا بوله لجه حالت المبيد وجد حالت المبيو د سمنه نو فايو صرفو ال عقل دا بیا په وړه ولشي اقل تا وګوا کم نه معلوم اغه معلوم دي الا ذم رضا انت وزول الجهاله تو چې په دې مجلس کې دا جہالت شو ختم شو بتسميهت جمیع القفزان یا چې کمونه ټول قبضه وویل او بل براه څه کړ او بل کېل په مجلس یا په مجلس کې یو تالو مجلس کې سکو پیمانه وکړه بس رضا اس په بړې وی داګه تو دا میدان صوبي یا رديش په څلوه په وځ پرداوا را لا بورای شو سې سوو هو مجلس کیته کمنو جاله شو په سواره ها دا ردي مسلې او نظیر ذکر کی مسلې سره علم بڑا سکي هديته مسلې سره مسलया دي نذیر ولو آیا بیا نظیر نذیر او د نظیر نذیر مناسبت وایا مساله نظیریه اگه دادا مساله دی زبیر قرارو کو فزان باندی اووی و ایلو چیزی مهم زاید پا ما باندی کلو در همین لفظ در چاوی هر یو در هم در ما باندی دید د دنیا کې چې صورت رحم دي نام کو درا واستې ولې دلته د کلو مزافله د رحم مجهول له څه ده مجهول شو چې مہم بوعو چې یو خو یقیني دی یو خو دی ده یقیني او د نورو په تاله نه لګي یو په بدبان یقیني سپو راو کوم مساله پوښې هه ولې د دې مسلې د غبل مسلې مناسبت و گورا هل تبیلو کلو قفیزن بے دیرہم هر یو قفیز پو دیرہم باننی هر قفیز پو دیرہم باننی اوز دا قفیز دا کلو مضافل لے چھ دے بیدے معلومو ندے چھ دا قفیزونا سورا جی قفیزونا دل تا کلو دیرہمین کلو مضافل لے چھ دیرہم دے اگر سند دے معلوم ندے دل تم جہالت راگے ندید دیرہم کم ادنا متحقن یو واجب ایدالا با کلو قفیزن په پا یو قفیز که پا بیاس شی جاید نافیس شی اونا ثبت کو نشوی وصورا هازا کمالا اقر وقالا لفلان علی دیرہم کل دیرہم لفلان کی بو ما بانی حر رو فائدہ فالی دیرہم واحدن بلی جما ویداتا صنبا نیگو صاحبی تو ایتا صنب ولہ هما صاحبینو دلیل دا دی ها گئی وی وی او وی چه ما تیا گزا ٹوپ ها بلو ته نمڑا رازا دا گزاو دا دی رازاو دا گزاو دا خبر پوش بکنم صاحبین وی چه دو ہوی چه دا هریو دا ڈیرے دیو هریو ڈیرے چه کمنو پسر دی توجہ کیجی حره ريبو حره بورایبو حره بورایبو نو دا کم چرته ګران کار دی او کم چرته چې کمندونو دا جہالت سے شدا مرتفق کېدلې نشي دا جہالت ته او دې مرتفق کېدل د دواړو په لاس کې دی په دمدې دواړو کې شي کینی د دا جہالت سم متاثر الزوال دا جہالت سم متاثر الزوال نه دی ته لاس کې دی او یتیرس سوال لیک اوس پس شي زایل شي نو دا په مجلس کې ختمېدل شي او قسم جعالت آئی. من دا ځکه چې سمجهاله طبيعه به اي ونامو فصده چانو ولاهما صاحبین وی ان الجاهل طبيعههما دا جاهل د دې ډول پلاس کړي لکه چې د دوه خوا, خوا دلیل د مذهب مختار مو وې ستي پرسته کوي د مختار دلیل څه کو فلو عمان الجاهل طبيعهما بيدهما ازالتها لدي بلاص کرے ازالته د دواړو ومثل اخر من نافعين مانعين اودا سكونت جهالت مانع نه وي مثلا نظيريا دي ویثال استادی نظير درزي مون خمصتا نه سبق ده د وارو کتو استاد تو یو ګور دا زوبر دی ده دو, دو, دو غلامان دي دوی زه را خرشم دو غلامان دا دو غلاماندی دا چې کوم نو خرصومہ دا د یو خرصوم دې کی دا څه وی وی الهګي ممبړا په دې دوه کذر باندې یو خرصوم خو خو ختاره چې کم یو ولې په دې دوه کذر باندې یو خرصوم چې ختاره یو او وګوره چې دې دوه کذر باندې یو نه کم یو ما بیا ما جوړه نشو ما بیا سن ما شو کنه اوس دی ما غدنګل دی بولا چی تور کوي مثلا و راځي کې وندل او ته چې دا ویلو چې خو چې کم یو هل نجاهلت رفسو غن دا خيالې تعال ورته موشتری له ورکو نو خو خا څه دا ساره چې کبلته نه تکه هل شو مرتفع شو په چیره او چت کیو ته نجاهلت څه वला کسنګ دل <سؤال> د جاله مرتفٰی کې دي شي فخيار در مشتری د دقه دکم په تللو باندې بس په یو ټس سره کیږي ختمي کې کماله کسنګ ای زبا عبدن چې خرڅ کړي غلام ابن عبدنی و دوم راانو کې حالا بده باندې شرط ان المشتری بالخيار چې مشتری له چکمونو بعد رنگلې خيار دی خيار تعین ده سوم ای زاجاز فی قفیز واحد دا مسئله خو پورا شوارد دا ما تنچه کم مسئله و مذبین و مذبون و دلیلونو شو امام سه مذب صاحبین و مذب امام سه مذب لدلیل بیا نزیر صاحبین و مذب لدلیل بیا بیان شو کنم با کچه ساعت دیجیه بیان نشو اوست امام سه دا مذب لگه جزیزی کرگی جایز خوچا بیلیو یوزه که جایز چا بیلیو امام سه بیا وی لوګه چې مرتفع شونه بیا وبس شي جائز شي اوس له غوندګې ځان پوهه چي کله پيو کې جائز سوو پيو کې څه سوو نور کې جائز بیا جهالت مرتفع شو یا چې کمونو باندې اوې چې دا باندې سلويخ و راي دي یا ناپري نو ناپکل نو سووي سلويخ صحیح وا جهالت شو مرتفع شو د دینه پس ام مشتری له خيار دی وسو زه که بیا کاولم بی نو دپ کې نو دا ډېرې چې سلويخ بوжай دی نوسی په تابانه خرصوم او هراب وره په یو دا بکو ویلي ویلي چې دا صرف دا ډېرې خرصوم او یو بورای په یو روپای دا غته په پیزلو د بورو پتہ نو نو مشتري ته پتہ نو چې دا شلی د دې چې پنجوستي سلويستي کولو یا په تسمیه باندې اغه جاله څه شو؟ رافه شو. اوس مون موشتری لپاره خيار وشه. چاله؟ موشتری لپاره ولې زکه چې په خین دا تا څه وخت ته پتاه. نو او سدا سلوې خو خته لو کېدی چې سلوې په ذهن. نی جوړ دې چې زه غوډره غرم نهلم مو خو یو ځې ما یوم او ليله ها. از مو خوشل موځای په رگی کې لکه سره څه کو کوڼ دی والی د دواله بس یو دوړې پتی کو بیا نه سوځه زماب خبره پوېږي کنه او نو څلوي چې کمرد دا کوما نو کې دی چې څلوي په د زیاتی یا کې دی چې ماشاءالله سبحان الله داز خزه ولا خدای ور کړی چې الله زماره پټوبو توبې مونږ سره جل کې کاکو نو وي وي موفتي سه په خدای کا خزار خزې دست کل کل خبری بید کلک کلک کلک کلک و زمان پچم که جناوی کسم پا خدا تعالی دی بی و پشپگلنگانه که چکندون یوول از بچی را اوڑی دی پشپگلنگونه دي او بچی چکندون یوول از را اوڑی دی من دستانگا دا و دات و یو لنگون که یو راولده بکایی چکندونو هر لنگون که دوک بچی را اوڑی مچې داس تر باندې خدای پیغې چې پندې کاله پسته یو لسی بچي سبحان الله راځي به شلوخ بورې دې او ترې شې لګې دې لریجو نو دا وې چې شلوښتوب لوبا دې چې یو او په بل ورځ وخت امي کار اوس کې دې چې مستری دې نه دې څهږي فکاره دې موږ مستری ل سوار کو خیا ور کو ځکه په هیند کې د نوا چې کله ته په تاولګې د وځدې خوخه ده چې دا څلويخ بورې اخلي نو واجب خلی کناخلی پیسې کنه کا اخلی دته خوخه یې ضرورت پوره کیږي والدې خناخلی په دابا نه تفروق د سفقیر راځي کنه ولې دغه څلويخ دې ځای لې شپې ته ببل ځای لې یا وردینه بیا شل په بل ځای سکی هرڅه یې مساله په نالځي کنه خو دا دا چې بدل اخیار چې خوخه یې والدې خوخه نه ده البته پایله خیار چې سال ویښ ویه هغه وټوسې اخر څومره وایي نه خلص هغه لخيار نشته وله را جاله د دلا سره هغه ونده له مو سزا دا ورکړه چې خيار اونته نسکو خاتمه سومه اجازه په قفيز واحد حين بهنيفته فللمشتري الخيار نو مشريده په اړه چې کوم نو خيار دي لتفرق الصفقه عليه ذ کبدباره لپاره تفاروق د صفقي راځي او قضای ذکیله په مجلس اوسمه جمله د قفزانها ذکرنګ چې کرناق کړو شوب مجلس کې یا چې کمنه سما جمله د قفزانها قفزانها چارټول متعين کړي لأنه عالم بذالک ذکه چې د معلومه کړه په دې سره اوسو فلهو الخيار اوس معلومه شو الان فلهو الخيار کما اذا رآه ولم يكن رآه وقت الیہ لك څنګه چروستوی وین یو په بیا په ټیم کې لیزلی نه مثال خيال رؤيت څنګه راګه طالب سر جماعت کې مشتا... مشکات مشکات دلته ز خرصومه او ته ز اخلم وب سیده وب دلته او په سرق بیا او شوه پنسیو مور کړ شو چړدل ز مشکات دلته یو دا غو رحمانی والد ماي کې قدمي والد ز غو رحمانی والنه خيال رویت شیخ خيال رؤيت څنګه مدارش اند چې خيال رؤيت دام یو خيال علمني ته تاسو پتهولګه ده دې دا ټول لوګورا ولا مې را وخت ومن با ختیره رانبین ټول شاتم بدرامن فسدل به او په جمیه دا ردی په شانته نظیر یو بل مسئله ذکر کیږي ظاهر کې وته وایي چې دا دغه په شانته ده فکر د چې بس لکه اخر بالکل هغه په شانشي لکه تاسو هتوای سیم تو سیم لکه دا خو یو شامت کاری دا دین سید د خو بزو غردي اونه د دې بزې وی خبره وانی پور شو یو کنډک بزې وی کنډک بزې وی په تنو چې د کنډک څوره دي خو یاره یو د کنډک چې کمند دا بی کنډک بی کم خرڅو ما او هر یو و ویزا په یو روپایه هر یو ویزا په یو روپایه اوس ظاہر رو کتب برته دی کنه تبه تب وای چې بس یوه بورای ګوښتی څه چې وګور ځای شي وا یو بیا کې نه شي ځای شي وای کړه دا راځه مونږ وا وینا په ټولو کې نه راځي په دې یو کې نه ځایږي ناتا تداوې چې ته وقیاسون نه کوي کا اګه استعداد کار نه دي ته توا کار تغه ووستل ته بيزو کې وو مواجبس توله کې جائز نه جاسوش مارلی ني دي ولا کې یو کې څه شو جائز شو اوله ابتکار کولو استاد دي دغه ځان لپاره سبب لار وو بيزو ګوري چدي کې دري بچي دي دغه به اېکې طاقت تین اخلی او دینسي کوزان له بيزو استاز دی او دي ابر ټپ ټي په و چکړه سګوري وداواله بای بوله کمزوري ور کوي او مشتري بزان لا کول لخذت ولا ټي چې ګوزار کې دري راوي پويږي کنه حقې بابا یو بل کې سګه ولا زمون په چم کې جناي او تکلیف وتا دلنګانو انوي څوریم ناصناستو نو به چې راوړو و به نو دیواله آواز ورکا خو زه بابا مبارک شونه سيدو شو سيدو شو راسته دی شو مې دې بیا م لیکیا وی لاکلا را دې په لکې دلینې ویلک سات پس بابا لپل आवाज ورکړي بابا مبارک شپه لوشو وی بابا وی چې خدای دې وبخنه مې دې بیا دې خزه سره لیکیا وی خدمت علاقو وی دې کې چې کم دنو ولا بیا आवाज ورکړي بابا مبارک شپه لوشو وی بابا وی چې خپل ټکی دې بس کې خدای ته کوو پوه تا وی کې دې دستی بیزهی بایه بزن لدستی تیری گوری کنا خبر پوانو شوی او مشتری باورا تپتی پا, پا یو والاور که دیو جناب پا یو کم جایزو ندا ها کپا مجلس که بیزه سکره او شماره لی او خبر ازشوی سیده او دا آغه مسئله ده ده مسئله پرق معلوم شو التا هره و بوجه یو شانده پرق پا احادو که نشتا او دلته تفاوت ته بچا کی په هادو کې د دیو دی جنیټیک کمونو داسله پای خیاس کېدله نشي د دې په احادو کې تفاوت ته په افرادو کې خدایي په افرادو کې تفاوت زشته الته یو جایز کوو نجګالا نه جوړیږي دلته یو جایز کوول به توديږي نو, نو با نمیل. کو نو بیا ځنګا اوممبا کتیغه نه مله چا چې خاص کوټه کمونو کنډک دی بزو هر یو ویزا په دره هم فسدل به وکهذالک دا رنګ په دی بل مسئله کې استی ممبا صوبن چاټي خرسکړه تیاره جامه زما په ما نه پوشو تیار څه لا کوز دا جوړې کرسې دي جامې دي او په ما باندې خیس پورا وی بالکل پورا دی پرتګي په ما پورا قميص په ما باندې پورا وی ار څه سیټ دي نستونی مستونی بالکل سیټ دي زما و دا خبر را دا د بسو خرصه اغوی چې بای خبره ده چې غز به دربانې وسل پیسې کومه خرصم خپت نه و چې 100 غزا ده وی هر غز په 100 روپې ده سل روپې ده خپت نه و چې 100 غزا ده وېګې کنه دلتوم چې کم دنو او ظاهر کې وتاوه چې په یوګس کې دې شي جائز شي ودلتم په یوګس کې جائز کې دېلې ولې د تیارې جامعې نه چې یو ګلري ګنټول خرابون شو تیارې جامعې دې وګورې تیارې جامعې نه چې یو لری ګنټول څه شو خراب شو مشهد کار رسیدګي ووزی وکذا له کومباصوبه مزراتن چاچی خرڅ کړه جو جامه په غزونو باندې چاره یو ګس پد رام او بیان نکړ ټول غزونه وکذا كل معدود المتفاعله بما نور بنت سوام و دک کرنگی چه هر شئی چې پدرزنو نو خرسی لکه اگه بو والی بیجن اگه یا چه کمدنو مالتی پدرزنو نوی گا که چې پچائی پدرزنو نو چه کم سید عاددیات و نوی و عاددیات و قسمت یو متفاوت بالغیره یو داری چه طول یو شانتی بل داری چه پرقی پکی سی پکی پرقی پکی نو اعدادي متفاوض ګره چې کوم سنی سنوي لکه مالټیل ټول سری یو شان ني د دې کې څه خبره نشته چې وي چې درزن چې کم دنو دا ټول ډېر دربانې خرصومه او یو مالټه بسل روپای باندې دی کې څه کیږي ځکه چې دا متفاوتی ني دي په چې کم څه وي متفاوتی صاحبنو يجوز في الكل اغي خو ځاړه خبره وي په اوس پجهالت شي ختم شي وعندو امام سبوی چیان صرفو الالواحد دا بارو لکی کی چا تا یو تا لما بینا غیر دمرا دا امون بی خو بیادو چا تا یعنی بیا بوایو چې یو کسا شوا نافذ شوا کنا ذکا چی اقل متعاین شو کنا خو غیر ان بیا شاعت من قطین یو بیزاد کندکنا وزران من صوبن یو گز دا جامعنا لای جو زداد ولیل التفاوت دې کې تفاوت ته ځکه اسلامان د دې ځان لګځي د پرتګ ځان لګځي ځکه نو ستونې سره ځان لګځي دې کې تفاوت, تفاوت راځي وابه او قفيزه من سوره يجوز او يو بو راد دې لري نه دا ځل یاده مې تفاوت ځکه دې کې سنشته نفلا تفزل جهال ذل المناظه في نو صورت کې په بورای په صورت کې جهالت النظام نده بیا څه شو دا ایسوا وا توضی الیها فی الاول او دې کاندک چې کوم نسکی مفسکیږي کنه نو فواز هل فرق دوړو پمنس کې سراغه فرق راغه و من په شبره توامن زجو بس وکونو